Їхній шлюб було зафіксовано лише в таємних книгах під рубрикою «Шлюби на віру». Батьки Елен побралися до народження їхньої першої дитини. Запис було здійснено в офіційній книзі шлюбів. Виявилося, що вони не були родичами, чого і варто було сподіватись. Адже Елен не була Брендановою дитиною. Помалу Софія пересвідчувалася, що так звані Бренденові діти за старим церковним шлюбним правом були народжені в інцестуальних парах. Хоча насправді ніхто з них, ну принаймні з тих, кого встигла дослідити Софія, не були споріднені вище четвертого коліна. Тобто старі англійські династичні шлюби, де нерідко між собою одружувалися кузени, були набагато більшим злочином. Місцева громада мала вигляд дуже ендемічної популяції. Тут кілька століть життя варилося у власному соку. Священникам хоч не хоча а доводилося миритися з цим. Першим, хто започаткував книгу фіксації бренденових дітей, був отець Патрик. Очевидно, він думав, що позашлюбні діти є меншим гріхом, аніж діти, народжені в результаті кровозмішування. Тому за час його служби встановився такий порядок. Спершу народжувалася Бренденова дитина, в офіційній книзі її записували як «позашлюбну», а в таємній книзі, як Бренданову. А після того, її мама дуже швидко виходила заміж за чоловіка, який цю дитину всиновлював. Насправді, це був біологічний батько. Такі шлюби фіксувалися не в офіційній книзі, а в таємній, під рубрикою «Шлюби на віру». Ясно, що це була наївна хитрість з боку отця Патріка. Але навіщо це йому було треба. А відповідь на запитання містилася тут же таки у таємній книзі Брендонових дітей. Там лежали вирізки зі старих газет, у яких йшлося про нову на той час науку, що звалася генетика. І про те, що сільські рибальські громади, які століттями жили ізольовано, є розсадниками інцестуальних зв'язків. У статтях пророкували, що в цих ізольованих громадах невдовзі почнеться виродження, що в них масово народжуватимуться потвори висловлювали в тих публікаціях іще радикальніші думки. Всіх, хто народжувався в шлюбах ближче сьомого коліна, рекомендували ізолювати в спеціальні заклади і стерилізувати, щоб вони не мали потомства. Зрозуміло, що отець Патрик, злякавшись за своїх прихожан, де шлюби між родичами в четвертому коліні були різновидом норми, запровадив звичай, за яким не одруження передувало народженню, а навпаки. І в усіх випадках позашлюбна дитина отримувала батька. Софія погортала книгу, шукаючи запис про народження Джона Невічного. І це було особливо цікаво, адже Роберт дивувався, чому в цей період протягом 20 років не народжувалися Бренденові діти, а відповідь виявилася дуже прозаїчною. Всі ці 20 років метричні книги вивів інший священник, отець Джон, який, судячи з усього, не підтримав започатковану його попередником отцем Патриком, традицію фіксувати Бренденових дітей і шлюби на віру в окремій книзі а він спокійно вкладав кровозмішувальні шлюби, або не стежив за родоводом, або вдавав, що не стежить. Це було в часи великої депресії, коли людям було не до родоводів. Отець Джон правив у парафії 20 років. Потім з'явився отець Домінік, який відновив традицію, запроваджену оцем Патриком. Чому? Відповідь була тут же, в книзі Брендонових дітей. Там лежав лист із Міністерства здоров'я з проханням надати звіт про те, скільки дітей на острові народжуються від інцестуальних шлюбів. Далі в листі йшло пояснення намірів уряду розселити місцевих мешканців, якщо вони виявляються неблагодійними у плані кровозмішувальних зв'язків. До листа було прикріплено копію відповіді пароха церкви святого Альфонса отця Домініка. Він писав, «Подібні шлюби колись подекуди траплялися, але відтоді, як він прийшов у цю парафію, він ретельно стежить за родоводами, інцестуальні шлюби не укладає і навіть може представити на доказ метричні книги».